A bankszámla Éppen amikor 1950-es évjáratú limuzinautójukat lestoppolták egy benzintank előtt, hogy egy dollárért benzint vegyenek fel, Harry Baknak grandiózus ötlete támadt. Asker, a nabarnitott arcú szolgáló ezúttal is majdnem elnyelte égő szemével Harry feleségét, méviszt, közben mindenféle udvarias szavakat motyogott. Aztán körüljárta a kocsit és a szélvédő üveget Harry oldalán tisztítani kezdte. – Milyen boldog ember ön, Mr. Buck? – fuvolázta. – Micsoda asszonya van! – Ha egyszer elege lesz belőle – tette hozzá viccelve – kérem küldjön nekem egy táviratot. A fiatal asszony így szólt. – Megint szemtelen, azkör, Így nem beszélnek egy vevővel. Egyszer valaki megharagszik magára és repülni fog. Aszkör vigyorogva mutatta két ragyogó fogsorát. Asszonyom, egyetlen mosolyáért is szívesen vállalom a munkanélküliséget, az ízséget válaszolta. Harry, akinek agyában már érni kezdett az ötlet, türelmetlenkedett. Már elég, Aszkör! morogta. Tudom, tetszik magának a feleségem, de ma nagyon sietünk. Pénztárcájából elővette egy dolláros bankjegyet, oda nyújtotta a fiúnak, és nagy lelkűen mondta. – Ami marad, tartsa meg! Az öreg tragacs elindult. Mévisz olyan arcot vágott, amely beillett volna egy igazi mozi jelenetbe. Nem is tudtam, hogy sürgős dolgunk van. – Mióta? – kérdezte a férjétől. – Öt perce, drágám! – hangzott Heri válasza. – Éppen most jutott valami eszembe. Fantasztikus dolog. Mindig erre vágytam. Mavisz fáradtan mosolygott. Már megint egy zseniális ötlet? Őszintén szólva, Harry, nem is értem, miért nem hagylak magadra, és miért nem lógok meg ezzel a taknyos ászkörrel. Ha akarod, megmondom, miért nem, szólt Harry nagy önbizalommal. Először is, mert engem szeretsz. Másodszor pedig azért, mert rövid időn belül úgy is úszni fogsz a pénzben. Várj csak, amíg végrehajtom a tervemet. Ezúttal nem maradhat el a siker. A fiatal nő skeptikusan sóhajtott fel. Ah, ezt mondtad akkor is, amikor az egész pénzedet arra a fehér lóra tetted, és aztán a kanca utolsónak futott be, és jusson eszedbe az az őrült, melltartó szabadalom, amit feltaláltál. Nem beszélve a többi felfedezéseidről, új metódusaidról, a viszerek ellen. Mént fantasztikus ötlet volt. Ennek ellenére még mindig egy koszos lyukban lakunk, és olyan autón utazunk, hogy szégyen. Igazad van, vetette vissza Harry. Eddig valóban pehjem volt, de most már igazán csöngettek. Figyelj rám! alatt lassan hazafelé utaztak, Harry kifejtette az elgondolását. Emlékszel, néhány nappal ezelőtt érkezett egy levél a banktól. Azt írták benne, hogy minden számla kap egy külön számot. Ez a szám fog szerepelni a csekkeken, a befizető nyomtatványokon. Mi is megkaptuk a számot. Na és? gúnyolodott Mavis. Ha az embernek két dollár és nyolc cent van a számláján, akkor teljesen mindegy, van vagy nincs külön számlaszáma. Harry fontoskodó arcot vágott. Várj csak, most jön az ideám. Johnny Campbell nemrég elmesélte nekem a bárban, hogy a bankukban olyan gépeket szereltek fel, melyek egyedül végzik a könyvelési műveleteket. Ezen túl a csekkeket és a befizetőlapokat is a bank banktisztviselők helyett ezek a gépek fogják válogatni, összeadni. És mit használ ez nekünk? Harry felnevetett. Ha, ha, nagyon sokat! Johnny megmagyarázta, miként működnek ezek a gépek. Magnetikus elf szerint dolgoznak, ezt mondta. Vagyis? Felismerik a számot, amely a csekken vagy a befizető lapon szerepel, és aztán szortíroznak. Nagyon izgalmas, évődött tovább mévisz. Nem vezetnél talán kicsit gyorsabban, Harry? Tíz perc múlva már kezdődik a műsor a televízióban. A férfi megköszörülte a torkát. <kül> Amikor megkaptam a bank levelét, nyomban csomó csekket és befizető lapot rendeltem. Ezek ma megérkeznek, és te nem fogod elhinni. Éppen olyanok, mint régen, csak a bizonyos szám szerepel rajtuk. Egyébként elég halványon. És mi ebben a rend kívüli? A gyenge nyomás, édesem. Nem értem. Figyelj csak, gyermek! Képzeld el, holnap reggel bemegyek a bankba, és befizetést eszközlök. Már a kiindulás helytelen. Egy centet sincs befizetni a számlára. Henry elengedte füle mellett ezt a megjegyzést. Új befizetőlapot használok fel azzal a bizonyos számmal. És aztán egészen véletlenül az írópulton felejtek néhányat az én számozott befizetőlapjaimból. Na és ekkor mi történik? Újakat kell rendelj a banktól. Ne légy olyan naív! Az emberek, akik kliensei a banknak, és még nincsen új csekjük, új számozott befizetőlapjuk, lapjuk. Mert a bank még nem küldte meg nekik, a régi számozatlan lapokkal fognak fizetni. Egy ideig még így marad. Mind a két rendszer érvényes lesz. És most képzeld el, valaki bejön a bankba, hogy befizessen egy bizonyos összeget. Ott áll a pultnál, és látja az általam véletlenül ott felejtett befizetési lapokat de nem veszi észre a rajtuk szereplő, nagyon halványan nyomott számokat, és felhasználja az én befizetőlapomat. Ezt viszont a szám alapján a gépek szortírozzák, és a pénz, amit befizetett, most már érted édes? Az én kontómra kerül. Annak ellenére, hogy a kliens a saját nevét írta a befizetőlapra. A szám alapján a gépek az én számlámon könyvelik el a befizetett pénzt, mert a gépek nem ismerik a kézírást, csak a számokra vannak beállítva. Mavis most már minden tudott, és unalma egyszeribe elszállt, de csinos arcára a rémület ült ki. De hát ez csalás, Harry! Eddig az ötleteid legalább becsületesek voltak, de most már... Harry vigyorgott. Nyulacska, ne izgulj! Mit teszek? Az írópulton felejtek néhány befizetőlapot. Ez talán csalás? Szó sincs róla. Néhány nap múlva ismét bemegyek a bankba, és megérdeklődő, mennyi van a számlámon. Ez csalás? Nem. Naponta ezrek teszik. És ha a tisztviselő közli velem az egyenleget, kiírok egy csekket, és felveszem a pénzt. Mi van ezen tilos? A bank szerint ennyi és ennyi pénzem van, és ezt elhiszem a banknak. Mit tehetek én arról, hogy ezek az őrült gépek tévedtek? Amikor a bank másnap reggel kilenckor nyitott, Harry volt az egyike az első klienseknek. Kabát zsebében bújt meg a számokkal ellátott befizető lapok csomagja. Még mielőtt a bankba jött volna, zálogba tette a karóráját, és az érte kapott hat dollárt most be akarta fizetni a számlájára. Egyenesen odament egy írópulthoz, és megkezdte kitölteni a befizető lapot. Aztán úgy tett, mintha a közönség rendelkezésére kitett golyóstól nem működnék, átment a másik pulthoz, és ott próbált szerencsét. Még egy harmadik pultot is felkeresett, amíg végre kitöltötte a befizetőlapját. lapját. Így három pulton sikerült elhelyeznie számozott befizető lapjait. Végül szerényen a pénztárhoz lépett, befizette a 6 dollárt, és aztán elpárolgott. Harry csak a legnagyobb erőfeszítésekkel tudta leplezni a türelmetlenségét a következő 48 óra alatt. Rengeteget cigarettázott, és sokat időzött a kis bárban, ahol barátja Johnny vedelte a sört. Ami Mévist illeti, ő meg volt győződve, hogy Harry zseniális gondolata ezúttal is vízbe esik. De azért ő is izgult. Nyugtalanul várta a harmadik napot, amikor Harry érdeklődni akart a bank felől. Végre eljött a szerda reggel. fogva mentek le az utcára. Beléptek egy telefonfülkébe, és Harry felhívta a bankot. A központ kapcsolt, és egy öblös hang jelentkezett, mely a bankszámla számát is megkérdezte. Rövid várakozás után újra megszólalt a hang. Mr. Bak, 43 dollár, 80 cent van a számláján. Csak ennyi? nyögte Harry a kagylóba. Azt hittem, több van. Újabb kis csend következett. Ö, nem, nem, bocsánat, tévedtem. 4.380 dollárra követel egyenleg. Ez már más, köszönöm, mondta röviden Harry, és letette a kagylót. Még reszketett a keze, amikor Mavishez fordult. Hallottad, mit mondott, Mavis drágám? Két nap alatt 4.800 dollár, mintha álmodnék. Hát nem megmondtam neked előre, győzedelmeskedett Harry. És most meddig kell várnunk? A pénzfelvételével? Még legalább két napig. Péntekig. Miért csak két napig? Miért nem egy hétig? Vagy egy hónapig? Minél tovább várunk, annál gazdagabbak leszünk. Csak két napig várhatunk, állapította meg energikusan Harry. Péntekig még sokan kapják meg a fizetésüket, és beviszik a bankba. Remélem még maradt a pultokon néhány befizető lapom. De pénteknél tovább nem várhatunk, mert a végén a bank rájöhet a suskusra. Amikor péntek reggel Harry újból érdeklődött, egyenlege már 18.112 dollár tett ki. Újjongott. A bank délután négykor zár. Háromnegyedkor ott leszek, mondotta a mévisznek. Felveszem a pénzt, és átutazunk Mexikóba. A hét vége alatt a bank zárva van, nem történhet semmi. Addig túl leszünk a határokon, és egy ideig eltűnünk Mexikóban. Most menj haza mévisz, én meg bemegyek a bárba egy sörre, közben otthon csomagolj össze. Fél háromkor már felkerekedett és józan volt, mint az adóvallomás. Pontosan negyed órával négy előtt belépett a bankba, és a tisztviselők egyikéhez fordult. A nevem Harry Bak. Számla számom 275029679. Megmondaná nekem az egyenleget? Rágyújtott egy cigarettára és idegesen várakozott, amíg a hivatalnok visszatért a pulthoz az információval. Mr. Buck, kettő dollár, negyven cent van a számláján. Harry szemei egyszerre kitágultak. Hogyan lehet ez? Úgy tudtam, lényegesen több van rajta, körülbelül tizennyolcezer dollár. Csak nehezen nyögte ki a szavakat. Igen, ennyi is volt, folytatta a tisztviselő. De negyed órával ezelőtt itt járt a felesége ő nagysága, és az egész pénzt felvette. Harry elejtette a cigarettáját. Ez alig lehetséges, uram. Miért nem, Mr. Buck? Hiszen közös a számlájuk. Harry lábai alatt inogni kezdett a padló. Csak bólintott és szónélkül kisomfordált a bankból. Hazafelé menet hirtelen megszólalt az ösztöne. Egyenesen ahhoz a benzinállomáshoz tartott, ahol Asker dolgozott, és ahol utoljára tankolt. Asker nem volt látható. A főnök nagyon csodálkozott, hogy Harry gyalogosan érkezik. A feleségem hazavitte a kocsit, magyarázta. De szerettem volna Askerrel beszélni. Askerrel? Már nincsen itt? Képzelje, Mr. Bak, felmondást nélkül egyik percről a másikra itt hagyott csapott papot. Azt mondta, sürgősen el kell utaznia. Elutaznia? kérdezte Harry rossz sejtelmekkel. Hová? Mexikóba, válaszolta a benzinállomás tulajdonosa.